Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, munduari iso atala, argulluan saioan, e, sa gurean da naziorteko aditu, txente, rekondo, kaiso, txente, egunon? Bai, egunon. Bueno, txente, e, beste nazionalizazio baten berri eman behar dugu, kaso honetan e, Bolibian e, red elektrika espainolaren filiala nazionalizatu eginduelako Ebo Moralesek. Bai, hori da, ez, aurreko egunetan hitz egin genuen bezala, ba, e... Eh, bene, se abarca tu eh, Comentato che in una e prozesuak prozesuak amerikan e, lehenengo mugimendua izango sala, e, argentinarena oso gogorra izan izantzen edo oso gorra e, estatua espainolego interesari guzita eta gauin ikusten degu Hugo Morales mugimendua ere, ez? E, bere garaien ja azpimarratu izan, segurazki eh aldaketa hauek ez ziren izango azkenak eta hola izan. da e, ja, mugimenduak ikusten dela bolibian e, badaude salantzak, aber, Ekuador edo beste R y batean Olako gazak emango diren eta aspainmarrratzekoa da gero eta gehiago olako herri edo Estatu hegoamerikarrak ba, jarrerak oso tinkoan direla. ez ikusi dute e, garai bateko literatura faltsu hori esan ez Estatu Espainoolaaren zara ba, malurretzela gure referentzia nagusia historikoki, tabar, barrereta bar, ba, e, andazgorak bilditztzen ari dela Etan kasgora gainera Estatu espainolak berak historikoki egin duena es izan da Ego Amerikako aberrazastaun guztiak lapurtu bere ere interesak lehenengolerroan jarri, eta hango herri eta agintariei bapiskat, bastertu, edo zein neurri hartzekotan, ez, eta Komentatu genuna, hemen ja ez da maitzen momentu honetan energia inguruko eh, mugimenduekin, eh, Repsol, Kasuan edo YPF-en eh, Argentinan, hemen zukeipatu duzun bezala Rez Elektrika Española den filiaren baren inguruan, baino badaude hortik beste interesak, eh, eta interesak bai banketxeetan, bai eh, telekomunikazioetan, eh, ezin astu ere, ba badaudela ere e, talde editorial potenteak Santillanaren kasuan edo presa inguruko mugitzen diren enpresak edo e, beko enpresak ba ikusten ere haien interesak gero eta kolokan gehiagotan eta bueno, horrek dana segurazki emango digu rengo egunetan ba lerro dezberdi, lerro komunikabidetan. E, ikusten dala ere Madridekik bigarren mugimendua ikusita ba nahi dutela azpimarratu ez dela izan ain gogorra ez dela izan gain importante edo hain gerra baina egia da, nazioarte mailan maian Estatu Espainioleen pixua oso haula oso dela, e, bere irudia gerotak askarra goa dela, ere ikusita barne ekonomia eta barne egoera nolakoa den, eta ustelkeria baldin badagoia e, strukturalki asentatuta Estatu Espainiolean ba, horrek ere ez du batez laguntzen holako ba, enpresak hortik ibiltzeko munduantzea mm. ba, bere gauzak egiten. Bai, hori esan behar nizun ezta pixkat oso merke ateratzen dela Espainian Lapurtze baina hori beste kontu bat e, da. E, txente, e, gero atentziua deitu izkit bi gauza batetik e, justo Evo Moralesek hori esan da gero Repsoleko agintariarekin e, ba, inauguratu dute planta bat e, gasa esportatzeko nora eta Argentinara. Ez pixkat, datu bitxik? Bai, bai, e, bueno, hemen e, bakuitzen interesen arabera lentasunak markatzen dire, eta Bolibiaren kasuan baula izan da ere, ez, e, mugimendu bat egin era berean badaukate bakordioa e, Repsolekin basoak aipatu duzu bezela bai Argentinaren aferarekin ere ba ondorioak izango dituen gauza bat izan dela. baino hori ez e, bat e, interesak dira e, bagoitzaren estatuarena momentu honetan albat aulako proiektuak egia da e, gauza askoetan ba onurgarriak izan direla ba hango estatu eta herri desberdientzat baino oraindik ere ba e, akats decente do haulezia desente nabaritzen dela, ez? eta gero ere, ezin dugu aztu bai Argentinan eta bai Bolibian erabilitako argu, argudioak, ez? Eta hauen e, angoa egintarien argudioak, banatziluladizazioak edo berreskuratzeko holako e, enpresaak estrategikoak izan direla eien bat, ba, o e, atzerritarren enpresa hoiek ez dutela, ingungo inberziorik egiten, edo behintzat jasotzen dituzten frutu den araberak, gero inberzioak oso eskazak edo apeneaz inberzioak diren, ez? Mm Horrekin -hmm. or ere agian lote, lotu behar degula e, e, movimendu horiek eta gero beste atentzio bat ditu beste gauza bat, e, zea da, ez? Metropolia gaizki dagoenean edo zea, nola Bihuanoan e, aldrebes, ez? Koloniak nola Erantzuten dioten metropoliari, ez? Ba, hori da, hori da gainera historikoki hemen, hemen prozesu, prozesuak, ba, edo nor e, o Amerikatik e, bidaiatzen badien badago ikusiko du zenolako gogoarekin egiten dituzteolako gauzak, ezin dute astu, ba zenbat Mendez jausteak, zenbat mende eta zenbat jarrera, bagustiz bater, bastertzaileak, lapurketak, e, genozidioak, eta beti aitzaki loratxu batzuekin, ez? Eta horregatik gogo handiekin egiten dituzte olako neurriak, eta gero ikusi beharra, ez? Ba, Argentinaren kasuan, zenolako babesa izan du e, neurri hori zenatoan, e, zenolako babesa kalean ere, eta betiko gobo, e, kolaboratzaile lokalak kenduta, bai aia, bai Argentinaren eta bai Bolibian gehiagoen bat, du bere bereagintariaren, mm -hmm. mugimdukiz. Bueno, eta orainik pertsuna baten mugimendoren zai nago Txabezek zer egingo ote duen orain, txente? Bai, bueno, Txabez eh, <coughs> beti sorpresa bat izaten da, baina eh, ikusi berdala bere osasuna ere eh, nola dagoen benetan, ez? Eh, gero ezin de guaztu ere hautezkundeak han eh, aurrean daudela, eh, gaztenan esaten den bezela, laueltela eskina, eta presioiak izugarriak izango direla. Horregatik hagian, olako mugimenduak, ba, nahiko ondo, etortzen dira, ba, piskat atentzioa edo foko mediatiko hori desbiatzeko, eta txabezi piskat ozigeno ematea, zeren dara matzagoia denbora, ba, gehien bat opositorek, ba, kampaina egiten nahi dira, kampaino oso, oso bortitza, eta hauek ezin esindegu astu ere, ba, bozero, nazio arte bocero bozero desenteri, eta laguntzaileak desente dexente, ba, ikusita adibidez, e, estatu batuetako ba, e, sea, etxetxuriko jendeak nola bein eta berriro daude presionatzen Venezuela, Kolombian bago eta gero hemen estatu espainolean ba, bai mediatikoki eta bai politikoki txabez beti izan da helburu bat, esan da, nola txabezekin eta txabismo esaten duten bezala, dut zela, horrekin amaitu behar dala, berez, e, oa ere presioi dexente jasoko du, ez dia presio fisikoa bere osasunaen gati, baizik eta presio politiko eta hala kere oso importantea da baina ni uste gehiengoak edo progresion gehieneak izango dira kampoteik eta uh horretakoa -huh. Bueno, atzo bete ziren e, ba, gaur osteguna izaki atzo bete ziren eh bueno, betezen urte bat e, uno, estatu batuak e, bin laden e, erailzutela Pakistanen eta Obama, Afganistanen da, honek koinzidentzia bat duen edo autoskunde kampainaren barruan koka genezakuen, txente? Bai, zuk aipatzen duzu bezala hauteskunde kanpaina eta gero ere, ba, alkaedaren kasua ere e, ba, bueno, justu haitzaki politaz, erenbein eta berriro esan dute ez, e, estatu bat esartu san, e, Afganistanen ba, gehien bat e, alkaedaren aitzakiarekin ordu nuaino bat e, alkaedaren esan duen bezala ba, alkaedarekin ja bukatzar gauden, berez Agian e, hori da haitzaki polita ba, Afganistanetik ateratzeko ze, momentu honetan ez dakiten olatera. Eta gai honen ingurun ba, azpimarratzekoa da adibidez alkaeda. Ez, alkaeda obamak esan dula amaituta dagola, e, nere, nere uste hori adierazpen mediatikoak besterik ez dira. Haiek badakitea aspalditik alkaeda ez da e, sortu zen erakundea. Momentu honetan alkaeda aldatu da asko eta asko. E, frankizia hitz egiten dugunean, Ba, hori da espimarratu behar dala, da, momentu honetan alkaedaren inguruan ba, adardez berdinak mugitzen dira, aipatutako frankizia gau da e, mugimendu lokalak e, agenda propio batekin, bainoera berean ideologia mankomun batekin e, e, konpartitzen ere, bandago ba, alkaedama grebian da, mugitzen dena, e, Arabiar peninsulan, Yemenen, tabarre, tabarrez. Eta gero badaude ere, ba, beste E, talde autonomoak deitzen direnak, edo militante autonomoak eta hauek ere oso amaterrak izan arren, ba, ideologikoki bat egiten dute, baina ez daukatea niongo lotura militarra edo estrukturala. Bere, mm -hmm. esalka edan ere ustez, momentu honetan, egindana izan da transformazio bat, mantentzen du, oa indik ere, ba, komando zentral antzeko bat, gehien bat ideologikoa, oso amabil e, e, e, e, e, e, e, e, laden hiletagero, horrek ba, ere, lagundu dio segurazki, ba, bere e, ideologia mantentzeko nun nahi, eta gero ere, aipatu behar dala, bazganistanen kasuan, ez? gaur goizean ere ikusi dego asken orduan nola, atentatu bat egondala, justu e, zonalde berrean deitzen dana, zonalde oso-oso segurua kabulen, eta gainera, koincidetzen, e, ba, Obamaren bizitarekin, eta aipatu behar dala, Obamaren bizita guzti sekretua izan arren, ba, hango erresistenziak ahi izan dela, ba, minutu eskas batzuekin montatzeko olako operazioa, eta olako tokitan, ez bere Etzat, e, nahiko saia e, izango da emendik aurrera ba, estatu batu entzat, e, Afganistanen afera jakin da gainera eta ipatu dugun bezala zieran haute eskunden kampainan barne-barnean zartuta daudela. Mm -hmm. Eta hori, bakarrik ez, Obamak e, barnean marinekin nahi bat arazu ditu Kolombian izandako... bueno, e, afera hori, ez? Eh, etxe batzuetan sartzen zirela konpainia batzuekin, ez? Eh, bai, bai, eta hori, bai, irudi aldetik, ba, nahiko nahiko arriskutsua da gainera hori, ez? Era hemendik aurrera e, behar dela Obama ere bere diskurtsoa ja kanpaina noien arte danak egon dira Alderdi Republikanoei begira, andiko ai an, ere, ba, leian daude, baina ia, iaia ia, amaitzer dago leia hori eta hemendik aurrera ba Obamak ere lentasunak eman behar dio bere programari dobentzat bere adierazpenetan ba, margotu behardu du bere, bere argazkia ez, eta e, horrek ere seguraski ba, gauza ke, aldatuko dute ba, desiente hanbertan estatu batuetan. Uh -huh. Eta estatu batu bekin amaitzeko, badirudi, rumni delaia edo ia, errepublikanoen hautagaian. Ba, hini uste ia horrengo aztetan argieta garbi ikusita zenolako diferentzia ordezkari dauka dauka honetan eta jagindaiak ia gehiinek atzera egin dutel and mm. Honekin batera bakarrik Bata da guzti simbolikoa Polena eta bestea Mantentzen du, agian, oindik dirua daukadako Baina, hemen dik aurrera Arri eta garri Zetatet bat ikusiko dugula Republikano eta Demokrataren artean Eta han, abertze, bakoitzaren programat Nolako adiren, baina, bueno, ni uste Bata bestea txanpon bereko aurpegiak Izango dira Aztelenean jakingo dugu Zein izango den, frantzeko Errepublikako presidente eta inkesten Arabera behintz Zat, badiru di François Hollan, izango dela, presidente. Bai eta hola ematen du gainera atzoko diskurtsoak entzunez gero, ez, nola Magilepen ere berak esan duela argi eta garbi, ba, berak eturismo eskatuko dula, <coughs> naiz eta e, askatasun botu eman haiet e, jarraitzailei, eh, hemen ni uste jokaldi polita izan dela, esen dego astu ere, e, gero hauteskunde parlamentarioak egoten baldin badira, etan kokatzen da benetasku naia eh front, front inguruan eta gainera mugimendu horrekin ba lortzen du alde batetik. <coughs> bihauta gai, esan esargi eta garbi, berdin zeigu eskerra edo eskuma, gumantentzen dugu gure diskurtso populista, gure Franz, Franz eta Franz, eta horrekin batera ere ikusten degula, ba, e, gauzak e, komatxotartean gaizki ateratzen baldin badira batzuentzat, eta holande ateratzen da e, ba, lehenengo postuan, ba, bere jarrera izan dela, ba, hori, ez guzti populista eta oportunista, baino, esakkozia eskenean ateratzen baldin bada, han ere, segura eski, lepenen kinua, askatasun ba, e, horrekin bagian laguntzen dio, Baina, esaten dugun besela, inkestaren arabera badiru di oso saia daukala Sarkozi, ikusi dugu bere diskurtsoa, senolako bandazuak ematen ari dela, egun batean dago Merkelen alde, urrengo egunean dago Bruselas en kontra, bere Sarkozi den urduritasunan, ni usteet gero, eta nabariagoa dela. Eta gainera, <coughs> Sarkozi, e, ezun espero, hainbeste e, parte hartzea, hauteskundetan eta hori ere, klabe bat edo gako bat izango dela, urrengo, Igandetan, ba, ikusteko eh, partizipatu altua ematen baldin bada, eh, horrek esan nahi du, alde batetik lepenen aldekuek Ba, bere botu eman dutela, eta ezin dugu astu ere ba, ea zentrismo baigur e, inguruan mugitzen diren botuak azken ean nunkokatzen diren, e? osasko ziren edo edo en ingurun. Hmm. Bueno, hori aztelean jakingo dugu, txente? Eta, bueno, berriz ere Afrika dagoaz, dorsudanen e, egoa eta iparren artean gatazkak ez da? Bai, eta esaten dute, be, hango analizte, ba, gian... Arrizkoa oso hundia berriro ere baguda batean ez, e, egotia, ez, edo guda baten aurrean bakokatzea, momentu honetan, holako gigantea, ezin dugu gaztu gari batean sudan kriston estatua zala, kuantitatiboki. E, momentu honetan, ja, e, bi estatua daude e, zonalde horretan. E, Mugimendu hori, egozu dan sortu zenean ere, ba, Afrikan e, agintari asko eta asko osur duri jarri ziren ikusita, ba, bueno, ez, ba, gaiotu arejak, e, kasamanz eta olako errealitate historikoak ere bere independentzia eskatzen ari dira espalitik, baino, momentu honetan e, arazoa ez da inbeste onartzea estatu berri hori, baino, ba, itur energetikoaren kudeak eta esan, e, hostu mugan bie estatu berri artean mugak e, kokatzen dela, ba petroleo gasa, nola esplotatu, nola eraman, nor e, atera etekinak, ta hori dana, ba bueno, baldintzatzen du. Hemen momentu honetan, eh enfrentamientoa militarrega parte ni utzet baino eta bai Afrika mailan gehienak <coughs> daude begiratzen. Ba Txinai, es Txinai pisu onbia daukak momentu honetan mundu osoan, Afrikanen seresanik ez, eta zu kasuan ere, ba bueno, petroleoaren dela ta, ba Aspaltitik da gola a bellingo enpresak, eh, ba, bere interesak hortik ere eh, mugitzen eta kudeatzen. Berez, e, txinaren zain daudela segurazki txinari ez aio interesatzen momentu honetan berriro ere han bueltatzea gudara eta kontrakua, eh, ematen dio, holako gatazka, aukera ba, polita, ba, berriro ere ateratzeko ba, bitartekari bezela, e, negoziak eta aldeko jarrera batekin, eta horrek ba, bueno, puntuak ematen dizkio nazioarteko estenatokian. Mm -hmm. Bueno, egos eh, ni mubarak eh, duela urte terdi joan zen, baina Egipton e revuelta koendikan seizte Bai eta komentatu dugu beste saioetan, eh, Se, ba gaur gauean sei egon dira manifestazioetan, han berriro ere daudela eta ondo kokatuta oraindik ere poder faktiko bezela militarrak, calle kontrolatzen dute iaia ia, mugimendu osoa ikusi dago nola auteskundei begira zenbat ostopo, zenbat kandidatua ezin izan dute bere burua aurkeztu eta horrekin batera ikusten degulare, ba, islamismo politiko inguruan eh benetasko ba, desberdintasunak, eh, Zan daude anai musulmanak alde batetik eta bero bestaldetik daude eta ipatu dugun bestetan. Hemen desberdintasunak ez dira bakarrik ideologikoak, hemen ere e, erroetan egoten dira e, desberdintasunak. E, anai musulmanen inguruan mugitu diren askok eta askok, ba quo ikusita, ba, bere egoera ekonomikoa ez da inkaskarra eta kontrakoa, es alafista mugitu direnak beti izan dira txiroenak eta guztiz baztertuta egon direnak. Eta ikusita zenolako panorama da horia hauteskundean kanpanean kokatuta dauden ia hautagai guztiak militarrak ego ikere, ba, maniobratzen ari dira eta ez dala norri zango da bakarrik nor izango da urrengo presidentea, baizik eta EA konstituzio berri bat sortuko dala, EA parlamentu konstituente bat egingo den, EA ere, ba, militarrahen poterean murriztuko diren, presidentearen potereak ere nolako izango diren, oain arte ezin deguaztu e, mubararek e, ondorioak, oain dik presidentea potere izugarria izan dula historikoki Egipton, eta horrekin amaitzeko, ba, klabe asko egongo dira urrengo asteetan, baino azpimarratu marratu berdala, laketak ematen ez badira, ba hori, ja pasada urte tarde, e, e, iraultzako matxot hasi azizenetik, eta oain ere, ba, gauzak egiteke ez. Uhum. Bueno, eta azkenik Kolombia, eh, kazetari frantziar... Ba batekin gertatutako afera, txente. Bai, eta e, gauzak oa indi, e, argitu gabe daudela. Ez? Balaude e, iturri periodiztikoak bein eta berriro aspimarratzen hau berriro ere e, baik eta bat, eta farkek esan zuten, ba, ez zutela berriro baik egiten, baino, balaudeela beste iturri e, mediatikoak esaten dutena ba, e, kasetari hau ba, militarrarekin inkrustatuta egondala operazio militar batean. ez. Aitzakia narkotrafikoa, denok dakiguna trafikoa asko erabiltzen dala e, Kolombian aitzaki bezala ba, e, talde gerrileroen kontra erasoak egiteko, eta ikusten deguno hain ere, ba, antzekoa gertatu da antzadenen zezan eh, egon da operazio bat ez da bitxia ere, e, justu enfrentamendua eman denean, eta e, kasetari hau, <coughs> ba, ofarken eskutan, e, eroli denean, ba, zenolako erantzuna etorri da berriro ere e, go, Kolombiako gobernutik, ez? Izan dela, berriro ere eraso militarrak nun nahi, e, gerriaren kontra, eta pixka tentxionamendu baten bila, ez? Eta, honekin batera, neretzat, ba, eta hurrengo hilabetetan, izango den mugimendu bat, martxa patriotika, ba, berriro ere atera dela salatzen, ba, e, Kolombian esparru politiko edo politika egiteko parrua oso estu haien eh, militanteak, eh, oen dela este eh, pare bat, publikoki egin dituzten adierazpenak eta mugimenduaren ba, aurkezpen publiko egin dutenetik honea ja, hildakoak eh, kontatzen aria haien ja, jenden artean, ez berez? Kolombian hemen apostua, oligarkia eta eh, imperialismoren apostu bakarra bada, oain arte estatuskuo mantendu eh, Kolombiaren gehiengoen bat baztertu eh, bide politikotik eta ba, horrekin, ba, ekusiko egun, zenolako mugimenduaken batean dira alde batetik, gerriaren mugimenduen aldetik eta baita ere ba, gizarte zibig eta politikoaren aldetik. Batxente, rekondon nazi horteko aditua minasker beste aztebetez gurean izategatik, izan ondo eta urrengo arte. Urrengo arte, ondo ibili.